Мабуть, народжувати тут буде цікаво. А ти не боїшся народжувати, спитав раптом він досить прямо. Ти хочеш народжувати у Че? Че. Пан Че. За літньою спекою вже встиглося забути, що Дахаб негласно був світовою столицею природних пологів. Всі мамулі, які сповідували пологи у воду, і подальше виховання своїх дітей в дусі людини-амфібії мали за духовного батька вже доволі поважного пана, відомого як Че. Кажуть, Че був знайомий із самим Станіславом Грофом. Спираючись на досвід американського колеги, Че заснував власну, сказати б, російську школу пологів у воду. Він написав кілька брошур. Із цього приводу, і, здається, зазнав переслідувань за часів Радянщини. Тут, у Дахабі, він знайшов вдячну паству для свого вчення про родову травму і методи її подолання. Я ще над цим не думала. Можливо, я повернуся до Москви на той час. Це ще не скоро. Ще місяці чотири є, а ти, Радіоне, ти вже готовий стати батьком? Я усміхнувся Розкату і задумався. Він звик відмітати цю перспективу, як в очевидь Кідницьку. Він не чув, щоб у серферів були діти. Не чув, щоб це комусь полегшило життя. І так само не чув, щоб хтось став від цього щасливим. Мова йшла про чоловічу частину сім'ї. Запитання було дивним. Щось відбулося в його серці, і Раскато раптом зрозумів, що немає більше тої однозначної, різкої впевненості, яку мав раніше. Якби та твердість не змінилася на приємне тепло, він забив би на сполох, чи